І він менше страждатиме. Ідея вартістю мільйон баксів. Примітка. Патентуємо цю ідею. Чекаємо грошовито креативних, або ж креативно грошовитих, аби втілити її в життя. Оригінально, геніально, схвалила публіка, а знайомий Толіків-банкір простягнув Кочубеєві через стіл візитівку і стиха сказав, Порахувати треба. Хочеш фокус? Запитай, скільки людина має волосин на голові? Люмбаго підштовхнув літку. Не вигадуй, цього ніхто не знає. Окрім Орка, за це в академіках тримається. Слухайте усі. Оголошую конкурс. Питайте в Кочубея а про людину. Якщо відповість шампанське з мене, як ні – з нього. Ліда зашарілася дівчачу і спеціальним кокетливим голоском повторила, як щось інтимне, напівпристойне. «Скільки у людини волосин на голові? Білявих, чорнявих, рудих?» Перепитав Орко, закасуючи рукави і оголюючи волохаті кінцівки, наче намірявся робити автопсію отут за столом. «Таких, як у мене». Грайливо підбадьорила Ліда. «Про фарбовані не знаю, а природно білявих – сто п'ятдесят тисяч волосин». Ліда спалахнула і ображено закопилила губу. «А рудого – вигукнула мадам – дев'яносто тисяч, а брунетного – сто тисяч. А скільки волосся на тілі? – двадцять тисяч». Кочубей відбивав подачі з усі «А скільки вій?» «Верхніх 150 200 двісті, нижніх 50 сто». Занаттий ішов за Тіною до трояндової альтанки. «Сьогодні Тіна скидалася на хлопця. Джинси, такий самий куртасик, біла майка без написів, кросівки. Унісекс, маратонки», – згадав занатий. Прошу, я кажу, в Болгарії кросівки називаються маратонками, від маратону. Ціна увійшла до альтанки, сіла на дерев'яний ослін, поклала свого кардена біля кардена занадтового. Покрутила у довгих сильних пальцях сигарету, розминаючи. Нігті її були коротко підстрижені, під ними чорнів обідок, фарба, мабуть. Занадтий пас очима кожний її порух. І кожний порух гармонійно відлунював у ньому. А наскільки відростає волосина за день, чулося від столу. На живому тілі на півміліметра, на трупі швидше. А скільки живе одна волосина у віях? Сто п'ятдесят днів. Міністр був у захваті від Кочубея. Він раптом згадав себе земного, і зробив кілька фігур вищого пілотажу, радісно виспівуючи на весь усесвіт. Ішла баба через річку, та й присіла на люду. Чіпляєтеся, раки-сраки, я на ярмарок іду. І одразу ж покартав себе за вульгарність. А чому про продисну російською? запитав занадтий ціну для затравки. Для дохідливості, «А чому, коли вас представляли володці космонавтові він спитав?» «Той самий?» – запитала занадто готина. Тепла олія задоволення м'яко змастила його зранену душу, як воліли б сказати справжні художники слова. «Бо я той самий і є. Ви дивитеся телевізор?» «Ця тлуста жінка в червоному – ваша дружина?» «Так». У неї цікаве обличчя, як у хижої курки. А ці натюрморди, а ваші друзі? Занати образився, холодно вибачився, а вийшов з альтанки. Ціна його відверто ігнорувала, кльову не було, поверхню ставка вкривала ряска. У нас у селі була одна дівчина, занати озирнувся. А Валентина в Альтанці струшувала попіл і була певна, що далеко він не піде.